Ətin Əncər surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Vətin və zeytun və Tur-i Sinin və hadal And olsun əncərə və zeytuna. And olsun Sinay dağına. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə. Laqad xalaqnal insana fi ahsani Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq. Thumma raddednahu asfala Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına qaxacayiq. İlləlləzîna âmanû ve amilussâlihâti fəlähum əcrün geyrəmmənûn İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır. Fəməyükəddibukə ba'düd-dîn Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir? Ələy səllahu bi ahkamil Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?